Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyayə və mürsalin. Nəbiyyəna Muhammedin və alə alə alə hələhə və sahbəhəyə əcmaəyəm. Rabb-i şirahli sadri və yəssirli əmri və ahlul əqbetə min lisani yafqahu qavli. Amma ba'd, aziz qardaşlarım, amşacikim əssəə Allah'tan qohməgə, təqfəlum və nəhşət edirəm. Yenə Bəqədə təfsiri davam edir. Ucu Allah buyurur ki, Rabbana və bəsvihim Rasulən minhum yətlu aleyh müəyyəti qəvvə yəllimuhum il kitəbə vəl xikmə və əzəkkihim innəkə əntəl əziz vəl Ey Rabbimiz, onların çərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, onlara sənin ailərini oxusun, onlara kitabı və hikməti öyrətsin və onları pisəməllərdən təmizləsin. Əyilətən sən qud Onlara öz içərilərindən elçi göndər dedikdə, burada Məhməd s.ə.v. qəst edilir. Çünki Rasulullah s.ə.v. deyir ki, mənim gəlişim İbrahim ə.s.un duası ilə və İsa ə.s.un müjdəsi ilədir. Mənim İbrahim ə.s. gördüyümüz kimi, yəni, eşitdiyimiz kimi bu cür dua ki, onların nəslindən onlara elçi göndər Və İsa Aleyhisselam öz dövründə belə bir elçinin gəlməsi ilə öz cəmatını nizdələyir. Sonra bu ayədə Allah S.A. İbrahim Aleyhisselam dua edəndə deyir ki, onlara kitabı öyrətsin. Kitab edildikdə ayədə Quran-ı Kərim qəst edilir və həmçinin hikməti öyrətsin. Burada sünnə qəst edilir. Peygamber S.A.V-in sünnəsi. O, hikmətsiz Quranı dərk etmək mümkün deyil. Quranla sünnəni bir-birindən ayırmaq haramdır. Rasulullah s.ə.v hələ öz dövründə deyir ki, vaxt gələcək ilə insanlar olacaq, deyəcək ki, biz Quranda nəyə haval tapırıqsa, onu haval qəbul edir, nəyə haram tapırıqsa onu haram qəbul edirik. Rasulullah s.ə.v deyir ki, mənə Quran da onun mislində olan verilmişdir. Yəni sünnə, <gülüyor> Sonra təmizə çıxarsın, deyir Allah-u Teala. Təmizə çıxarsın, yəni onları şirkdən, küfürdən, bu günahlardan təmizləsin. Növbətə ayda Allah-u Teala buyurur ki, mən yərqə bu an milləti İbrahimə illə mən səfihə nəfsə və ləqad istəfəyənəhu fidduniyə və innəhu fil əxirə filə mənəs salixin. Səfih olanlardan başqa kim İbrahimin dilindən üksəyirək? Bismillahirrahmanirrahim. Burada deyildikdə din nəzərdə tutulur. İbrahim əleyhissəlamın dini, Hanif olan, tək Allahlıq. Dan kim üstə sevər? Ancaq səfələr. Səfəylər burada müşriklər, kafirlər nəzərdə tutulur. Biz onu dünyada peyğəmbər seçdik. Şübhəsiz ki, axirətdə də əməli fəaliyyətlərdəndir. Axirətdə də İbrahim əleyhissəlam ən yaxşı insanlar sırasında olacaqdır. Sonra Allah Subhanahu taala ona əmr edir və Yeri isqalə lehu rəbbu əslim. Allah qal Allah təala ona təslim olmağı, yəni müsəlman olmağı əmr edib deyir ki, təslim ol. O da bir "Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum." Yəni müsəlman oldum. Bu o demək ki, İbrahim əleyhissəlam bu sözü deyənə qədər kafir və ya müşrik idi. Xeyr. Bu sözü deyənə qədər fitrəti üzərində idi. Allah s.ə. onu müsəlman etdi. Əmr etdi və o, müsəlman oldu. Deyir ki, Rasulullah s.ə.v, Allah t.ə. onun bayəsində deyir ki, əgər səni vazğınlıqda ekən tapıb hidayət vermədimi? Vazğınlıq o deməkdə eki kafir idi, müşəlki idi. Yəni, İslamdan xəbərsiz idin, sənə İslam dinini başa saldı, öyrətdi. Sonra Allah t.ə. deyir, o və İbrahimu bənihi və Yaqubu yəbuniyyə inə Allah əstəqə ilə qubuddinə fələ tamotunnə illə və antun muslimin. İbrahim də, Yaqub da bunu, yəni müsəlman olmağı, təslim olmağı öz oğlanlarına vəsiyyət etdilər. Vəsiyyət etdilər və dedilər ki, ey oğlanlarım, həyriyyətən Allah sizin üçün din sesti. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Müsəlman olaraq. Və Əlbəttə ki, onun oğlanları, yəni Yağub Aleyhisselamın 12 oğlu, həmsiniz İbrahim Aleyhisselamın İsmail və İshak olanları hamısı atalarının əmrlərinə tabi oldu və müsəlman olub, müsəlman kimi də dünyadan köçüb getdilər. Sonra Allah əsbələ deyir, Əm kuntum suhədə iz həvrə Yağubəl-məutu iz qaləli bənih mətəəbunun əmindadik. Qaluna abudu iləhəkə və iləhə əbəəyəkə İbrahīmə və İsmailə və İshəqə iləhəm vəhidən və nəhünəhu muslimən. Kitab əhərinə müracaq edir Allah-u Yoxsa siz Yagubun ölüm gəldikdə, Yagubu ölüm gəldikdə, oğlanlarına dediğinin şahidiydiniz? O zaman onun özü oğlanlarına dedi, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onlar dedilər, sənin ilahına və ataların, İbrahim'in, İsmail'in və İshakın ilahı olan tək Allaha, təkilaha ibadət edirəyik. Biz ona təslim olanlaraq, yəni müsəlmanlaraq, təfsir edən alimlər deyir ki, bu da ərəb dilinin gözəlliyidir ki, əmiyə də ata demək olar, babaya da ata demək olar. Çünki İbrahimə Allah s.w. ata adlandırdı, əbəyikə. Yağqub əleyhsalın oğlanları İbrahimi ata adlandırdılar ki, ataların və həmçinin əmiyi o da İsmail aleyhisselam çünki bunların nəsli İsaqdan idi. İsmail a.s. da ata adlandırdılar. Və bu da ərəb dininin gözəlliyidir ki, əmiyə və babaya ata demək, deyib müvaziyyət etmək caizdir. Və həmçinin yenə bir daha Peyğəmbər s.ə.vənin hədisini təkrar gətirir. Təfsir edən alim deyir ki, Peyğəmbər sağsanın demişdir ki, biz Peyğəmbərlər qardaşıq. Ata bir ana ayrı qardaşlar. Yəni, dinimiz eyni, şəriətlərimiz, yollarımız isə müxtəlif qardaşlarıq. Müsləlman dedikdə, bütün Peyğəmbərlər müsəlman olmuşlar. Lakin bu Peyğəmbərlərdən ancaq ən hörmətli olanların barəsində misal çəkəcək, Quran-ı Bunlar da Ulul Azim peygamberlərdir. Nuh a.sələm dəyir ki, və umirtu ən akunə minəl muslimin. Mənə əmr olunmuştur ki, Müsləmanlardan olun. İbrahim a.sələm'in duası, Rabbənə və cəəəlnə musliməyini ləkə. Bizi təslim olan, Müsləman et. Musa a.sələm qövmünə dəyir, yə qovməyin kuntum əməntum billəhi fə aleyhə tevəkkəlin kuntum Müsləmin. Ey qövmün, eğer iman yatırmış İsa aleyhissaləm ələfdərlər, ənsərlər. Bir nəhna ənsərullahi, emən nəbilləhi, veşhed biən nə muslimin. Biz Allah'ın çövməşçiləriyik. Allah'a iman edirbik ve şahid ol biz müsəlmanlarak. Ve nəhəyət, və amməz sallallahu aleyhi və sallamə allah tələhə emr edirbik ki, Qul, ya ehləl kitab, teâlə ilə kelimətin sevayin beynə və beynəkum, eləna abudu illəllələh. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله olan eyni bir kəlməyə yəni təvhid kəlməsinə la ilaha illallah kəlməsinə qəlim Allahdan başqasına ibadət etməyin ona heç bir şey şərik qoşmayın və Allaha qoyub bir-birimizi tanrılar qəbul etməyin əgər onlar üz döndərsələr deyin ki Əgətən, şahid olunca, əgətən, biz müsəlmanlaraq. Sonra, <coughs> Allah tağla buyurur, deyir ki, TİLKƏ UMMƏTUN QAD XALƏT VƏ HƏ MƏ KƏSƏBƏT VƏ LƏ KƏSƏBƏT VƏ LƏ KƏSƏBƏT VƏ LƏ TƏSƏLƏNƏ AMƏ KƏNƏ U Bu kitab əhli barədə nazir olub. Bu bir ümmət idi ki, keçib getdi onların qazandıqları üzrərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə soruq, sualda tutulmayacaqsınız. Həmçinin bu ayə onlara aid olsa da, xüsusi olaraq onlara aid deyil. Onlar barəsində nazil olub, amma umumiyyət və hamıya aiddir. Bizdən əvvəlkilərin də başına neyəsə gəlibsə, onlara görə biz soruq, sual olan deyil. Ona görə onları yad et, yada salıb, misəlmanlar arasında qayrı seçkili salmaq qadırxandır. Onlar bir ümmət idi, gəlib keçdilər. Onların etdiyi əməllər özlərinə bizim etdiyimiz əməllər özümüzə aiddir. Və burada təfsir alimləri deyir ki, xüsusən İbrahim, İsmail, İsaq, Yağub və onun nəsbi qəst edilir. Keçib getmiş ümmətlər deyildikdə onlar qəst edilir. Və o müsəlmanlar və yaxud ediyim ki, Allah təslim olanlar həm də müvahidlər adlanır. Yəni, tək Allaha ibadat edənlər. Ancaq Allah'a ibadat edənlər. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qalu kunu hudan aw nassara tahtadun. Qul bal millatu ibrahima hanifan wama kana min al-musyrikin." İşte dedi ki Yahudi dininə və Yaxsəbərəs dininə daxil olan on ki, doğru yola yönələsiniz. De Rasulullah s.ə.və əmr edir Allah s.ə.və əksinə, biz ixilas Allaha ibadət edən hənif İbrahimin dinindəyik. O müşriklərdən deyildir. Allah s.ə.və bundan əvvəki ayədə Yahudilər və xasqərəslər barədə danışmışdır, demişdir və o ayələrdə Yahudi sözünün hansı kökdən olduğu və nədən meydana gəldiyi barədə danışdır. Həmçini də Əsrani sözünün necə əməli gəldiyini izah etmişdik. Sonra Allah s.ə.lə deyir ki, Qulu əmənə Bu, onların olan cavabdır. Allah s.ə.lə özü onlara cavab verir. Onlar ki, deyir, bu dinə daxil olmalısınız ki, doğru yolda olasınız. Allah da onlara cavab verir deyir ki, Qulu əmənə billəhi. Fikir verin, Allah s.ə.lə necə ədalətli yol seçir onlar üçün. Hamısını iman gətirin. Hara üst tərəfinə çəkməsin. Hər kəs üst tərəfinə çəkməyə cəhd göstərməsin. Bir kürə qulü əmənə billahi. Və ma unzila ileyna və ma unzila ila İbrahim və İsmail və İshaq və wa Yaqub və al-Əsbati və ma utiya Musa İsa, utiya Rabbihim, minhum, ki, biz Allah'a Bizdə nazil olanlar, yəni quran kərimə, İbrahimə, İsmaila, Yaquba və nəsillərə, yəni Yağub əleyhisselamın 12 oğluna və onlardan sonra gələnlərə, nazil olanlara, Musa və i̇sa verilənlərə, özlərin Rədbi tərəfindən Peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Bu ayət əlildir ki, bütün Peyğəmbərlərə, Allah s.ə. kitab yaxud səhifələr nazil etmişdir. Onlardan yalnız dördü bizə məlumdur kitab şəklində və İbrahim a.s. nazil olan səhifələr bizə məlumdur. Ondan başqa heç biri bizə məlum deyil. Ümumlu şəkildə məlumdur ki, onlara Allah tərəfindən kitab və ya səhifələr nazil olmuşdur. Burada Allah s.a. Əl bu bu peyqəmbərlərə nazil olanın iman gətirməyi, təslim olmağı əmr edir. Yəni hənif olmağı bizə əmr edir. Tək Allaha ibadət etməyi Əmr edir. Ayələrdə də hənif deyildikdə, bir mənasını sizə dedim, ixlasla Allahə ibadə etmək və həmçinin də İbrahim, İbrahim Aleyhisselam barədə söhbət getdikdə, həc təsd edilir. Yəni, İbrahim Aleyhisselam həc edən, həc ziyarəti edən bir kimsə idi. Böyle təfsir də gəlir. Və həc ziyarəti uzun bir məsələdir. Fikr fik, e, elmi ilə bağlı olan məsələ. Həc ziyarəti barəsində yalnız Əsas şey demək lazımdır ki, bunu hamı bilsin. Bilsin ki, bülsüz həcc qəbul deyil, batıl olur. Başqa şeyləri tərk etsə və yaxud əlavə etsə, cünahını yumaq üçün bir yol tapa bilər. Bu dörd şeydən birini etməsə isə həcc batıl olur. Birincisi, niyyətdir. Həccə yetdikdə o niyyət o, edilən yerdən keçməlik, niyyət etməlidir. İkincisi, tavaf etməlidir. Tavafı ifadə deyilir ona. Həcc tavafı. Üçüncü, səy şey, səxalı mərva arasında səyitməlidir və dövdünki Arafada az bir müddət olsa da belə qalmalıdır. Arafa günə ayın 9-u Zilhəcayinin 9-u Arafada qalmalıdır. Bu 4 şey etməsə həc bat. 4 şeydən birini etməsə həc batir olur. Həmçinin həniq deyildikdə tabi olan əvvəklərin yolunu davam edən də qəst edilir. İbrahim ə.sələm də ayə var ki, kənə min şiətini İbrahim Nuh Aleyhisselamın şiəsidir. Yəni, Nuh Aleyhisselamın dinində idi. İbrahim Aleyhisselam şiə deyildi. Nuh Aleyhisselamın dinində idi. Şiəsindən idi bu deməkdir. Və Allah əmr etdikdə ki, deyim ki, iman gətərdik bizə və bizdən əvvəlkilərə nazil olanlara həqiqi imanı qəst edir. Halbuki o vaxt onlar öz kitablarını istədikləri kimi təfsir edir, izah edir və buna müsəlmanlara çağırırlar. Buna iman gətirməyi onlara təbliğ edirdilər. Allah s.ə. həqiqi Allahın kəlamına iman gətirməyi onlara əmr etdi. Onların da bildiyimiz kimi kitablarında bir çox şeylə təhrif olunmuşdur. Təhrif olunmasaydı, hər dəfə təhrif olunduqca yeni preqamber gəlməzdi. <coughs> Dedim ki, Peygamberlərin bəzilərinə kitab naziludur. Bunların adlarını bir daha təkrar edək. Bu, Yusuf, e, Musa aleyhissalama nazil olan Tevratdır, İsa aleyhissalama nazil olan İncildir, Davud aleyhissalama nazil olan Zəvurdur və nəhayət İbrahim aleyhissalama nazil olunmuş səyfələrdir. Allah səhələ deyir ki, İnnə həzələ fə suhufu ilə suhufu İbrahimə və Musə Bu deyilərlər İbrahim və Musa aleyhissalama səyfələrindədir. Sonra Allah Teala der ki: "Fain ən lem yu'minu bima amantu bihi faqad Bu da onlara radddır. Bedeldir, beyhət dilərinə, yahbi deyə sözlərə radddır. "Wa enta vallahu fe inna hum fi shiqaqin fseyekfikuhum Allah, wa hus samiul onlar da siz iman gətirdiyinizə iman gətirsələr, doğru yola yönəlməş olarlar. Bu nə Bizim səlmaların tam iman gətirməsi üçün bütün peyğəmbərlərə nazil olmuş kitablara iman gətirməyimiz lazımdır. Eləcə də onlara Məhəmməd sallallahu əleyhi nazil olanı iman gətirmək lazımdır ki, imanlı, doğru yolda olanlardan sayılsınlar. Onlar bu kitabın, bu kitabə iman gətirməyincə doğru yolda ola bilməzlər. Hərgəh üz göndərsələr, yəni bu kitabdan Quran Kərimindən üz göndərsələr, müsəlman ihtilaf çərçivəsində olacaqlar. Necə ki, hal-hazırda biz görürük ki, doğrudan da ixtilaf çərisindədirlər. Hər kəs öz dini ilə, öz firqəsi ilə, öz cəmatı ilə fəxridir. Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə yetər. O, eşiləndir, biləndir. Bu kəlmək var, onlardan qorunmaq üçün Allah sənə yetər. Osman İbn-Əffar radiyallahu anhələ xabariklər qətlə yetirdikdə, öldürdükdə. Quran oxuyurmuş. Və onun qanı məhz bu kəlmənin üstünə düşüb. Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə kifayət edər. Yetər. Allah da qiyamət günü yetəcək ona. Dünyada görürük ki, Allah s.ə. istədi ki, o şəhid olsun. Qorumadı. Bunu sərbəst bıraqdı ki, onu öldürsünlə. Qiyamət günüsü onlara salablarından götürülüb. Osman radiyallahu anhaya nə qədər veriləcək Allah dedir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Sibgha Allahu wa, Allahi, sib wa Allahın boyasına, yani dininə riyayet edin. Burada həm din qəsd edilir, həm fitrət, həm də bütün peyğambarların tutduğu yol, yəni o tək Allahlıq qəsd edilir. Onlara riyayet edildikdə Yəni fıtrətdən gələn şeylərə riayət etməyi, Allahın göndərdiyi dinə boyun əymək qəsd edilir. Allahdan daha gözəl boyası olan kimdir? Yəni din baxımından Allahdan daha gözəl dini olan var mı? Kimsə gəlib deyə bilərmi ki, mən özümdən yeni bir din icad etmişəm, hə, bu din Allahın dinindən daha gözəldir. Əlbəttə ki, xeyr. Bu əmrdir və sonra da ayənin sonunda əmr edir ki, biz ona ibadat edənlərik ve nahnu lehu abidun. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: Emre bir peygamber salasa sallama ki: Kul etuhacununa fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'malun wa lakum a'malukum wa Allah barəsində bizimlə mübahisəmə edirsiniz. Halbuki o bizim də rəbbimiz, sizin də rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir biz ibadətdə və itaətdə ona səmimi, ixlaslı olanlar O zaman onlar çox mübahisə edirdilər. Rasulullah s.ə.v-in yanına gəlir, tavamiyyətli çəkildə, onu dinindən döndürmək məqsədi ilə onunla mübahisə edirdilər və şübhələr gətirirdilər. Hər dəfə şübhə gətirdiksə, Peygamber s.ə.v- Allah-u Allah-u Allah-u Kömə edir və onların şübhəsini dərf edirdi. İndi növbəti ayələrdə görəcəksiniz, diblərinin dəyişilmə dəyişdiyi zaman onlar nədir şübhələr gətirir. Nədir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin yolundan istəyirlər. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir: "Əntəquluna inna İbrahimə və İsmailə və İshaq və Yaqub və Əsbata Qul ə antum a'lamu əmin Allah. Və men əzlamu mimman Allah və men Yoxsa siz deyirsiniz ki, İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub və nəslilər, yəni Yaqub əleyhissəlamın oğlanları və onlardan olanlar yahudi, yaxud xəstperəst olmuşlar. Desiz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Əlbəttə ki, Allah. Allah tərəfindən özündə olan şahadətli, yəni Allahın ona bildirdiyi həqiqəti sizdədən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Allah sizin ittihamlarınızdan qafil deyildir. Allah s.ə.v. onlara kitablarında Məhməd s.ə.v. gəldiyini bildirmişdir. Bu həqiqəti onlara bildirmişdir. Bu ayirət onu göstərir ki, bu həqiqəti gizlədənlərdən daha zalim kim ola bilər? Yəni onlar İslam dininin haqq həqiqət olduğunu ve Məhməd s.ə.v.in həqiqətən preqamber olduğunu, bu dinin Allah tərəfindən olduğunu bilə bilə gizlədirilər. Halbuki onların kitabında Sallarında bu haqda əvvəzdən məlumatlar var idi. Allah s.ə. vəhin nazir etmişdir. Onlar özləri də bilirdilər ki, haqqı gizlədirlər. Və burada şəhadət deyildik işte, də, özündə olan şəhadət deyildik işte, də, əlbəttə ki, ən birinci Peyğəmbər s.ə.v qəst edilər. Yenə təkrar əvvəlki ayə bir daha eynilə təkrar olur. Tilkə, ummətun qadxalət laha ma kasabat walakum ma kasabtum wa la tusaluna ma kanu ya'manun ubirummat ilishi gəlib getdi onların qazandıqları özlərinə sizin qazandığınız isə sizə aittir siz onlara kişiyə barədə sorğu-suğla tutmayacaqsınız sonra Allah Taala buyurur der ki seyaqulu sufaha minan nas ma walahum an qiblatihum allati kanu alayha yəhdi men ila sıratil İnsanlardan bəzi səfehlər deyəcəyik yar. Səfehlər deyildi, işte burada müşriklər və bir də kitab ehli qəsd edilir. Bəziləri onlardan kitab ehlindən iman gətirənlər istisna olmaqla iman gətirməyənlər qəsd edilir. Onları müsəlmanları öz tutduqları qiblədən yəni veyful nəq döndərən nə oldu? Allah-u Teala əmr edir, Peyğəmbər təhsilə məkiddi də, məqrib də Allahındır. Məşriq də məqrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Fikir verirsiniz. Allah-u Teala əvvələ burada göstərir ki, istədiyi vaxt qibləni özü istədiyi tərəfə dəyişdirə bilir. İkinci, bu ayət dəlildir ki, İslama qədər dövrlərdə qiblə qüdsə tərəf olur. Namaz qılanlar üzrünü qüdsə tərəf tuturdular. Deyirilmə qüdsə tərəf. Sonra Mədiniəyə gələrkən 16 və ya 17 ay qüdsə tərəf namaz qılar. Və əhli sevinir ki, əgər bu bizim qibləmizə tərəf namaz qılırsa, kez kez bizim dinimizə tərəf dönəcəkdir. Və Allah s.ə.vələ qibləni dəyişdirir ki, onlar belə düşünməsinlər. Qibləni dəyişdirilir ki, artıq müşriklər başlayır sevinməyə. Ki, bizim kəbiyyət əvəd qibləsini dəyişdirilirsə, kez, kez bizim dedə-babalarımızın -baba dininə gənəcəkdir. Hər ikisi sevinməyində olsun, Allah subhanətə aləyəsə öz bildiyini edir. Məhməd s.ə.və onların hər ikisinə qarşı mübarizə aparmağı ona əmr edinir. Bu ayədə səfihlər dedikdə, işte, həmçinin bütün yalançılar böhtuddan atanlar, bilərəkdən inkar edənlər, inatkarlar vəsd edilir. Və əlbəttə ki, bu söz deyildikdən sonra ayə nazil olmuşdur. Vəsdək üçün Allah taqla deyir ki, səyəkulu deyəcəklər. Dax, onlar artıb demişdilər, onlara rədd olaraq nazil oldun. Nəyə üçün deyir ki, deyəcəklər? Bola da Gələcək zamanda olan feil keçmiş zamanın mənasını bildirir. Lakin Allah s.a. bu feili gələcək formasında deməsi ona görədir ki, onlar davamiyyətli şəkildə bunu deyəcəklər. Hələ illər düşsə, bu etirazı edəcəklər. Onlar da kitab əhli və nəsriqlər münafiqlərdir. Nəsriq də məğrib də Allahındır dedikdə, de. Allah s.a. burada demək istəmir ki, İstəsə məşrik tərəfə, istəsə məğri tərəfə. Demək istəyir ki, bütün istiqamətlər Allah'a haxsustur. Allah bəndəsini istədiyi istiqamətə yönələr, istədiyi istiqaməti qiblə elə bilər. Və ayının sonunda dedik ki, istədiyi kəsi doğru yola yönəlir. Bu deməkdir ki, bu ay nazir olduqdan sonra doğru yol ancaq kədəyə tərəf üst tutub namaz qulmaqdır. Bu deməkdir və İbnəbbas radiyallahu anhına bu ayəni təfsir edərkən deyir ki, elə ki, Allah-u Teala müəmməz al sələmə qibləni kəbəyə tərəf, yəni üsünü kəbəyə tərəf tutub namaz qulmağı əmr etdi və bu da Rəcəb ayının 17 idi Bu əmir gəldə Allah-u Teala tərəfindən. Mədənədə olan bütün əmat olanlar üzlərini qibləyə tərəf sevirdi. Bu vaxt Orada yaşayan kitab əhlindən olan Rifa ibn-i Qeys ve Qardam ibn Amr ve ibn-i Eşraf ve Nafi ibn-i Nafi Başka bir lafsindən de gəlir ki Rafi ibn-i Rafi Ve ibn Amr Kab ibn-i Eşraf müttafiqiy Ve Rabi ibn-i Rabi ibn-i Həqiq Ve Kinana ibn-i Ebi-i Həqiq bir zaman şəkilində bir delegasiyə şəkilində toplanıq Məhəmmədə saləmiyyəyə yana etiraza gəldilər. Və dedilər ki, ey Məhəmməd, səni əvvəlki qibləndən döndərər nədir? Bax, sən iddia edirsən ki, baban İbrahimin dini üzərindəsən. Bax, baban İbrahim o qibləyə tərəf, yəni Beytul-Məqdisə tərəf ibadat edirdi. Qayət öz qiblənə əvvəl namaz bulduğun qibləyə. Baxı bu vaxt peyğəmbər salsə onlara bu ayəni oxuyur ki, Allah Taala mənə əmr Kəbiyyə tərəf üst tutun. Qibləni o tərəfə dəyişdirin. Və bu ayə nazil olarkən Peyğəmbər s. ləminə bircə sütf namazını qılanlar, qılanlardan biri, gəlin Quba məsidinin yanından kesir, görür ki, cəmaat orada sütf namazı qılır. Müzü beytilməni hissədərə. Və uca səslə deyir ki, Peyğəmbər s. ayə nazil oldu ki, bugündən qiblə Kəbiyyə tərəfdir. Bu dəlildir ki, namaz qılmayan namaz qılanlarda səhifi görsə, müdəsəslə onları düzəldə bilər. İstər qirayetini, istər hər hansı bir hərəkətini. Və həmçinin dəlildir ki, namazda olanlar o səhifi, o hərəkəti düzəldə bilərlər. Gözləri o hərəkəti düzəldə bilər. Bu da odur ki, onlar hamılıqla Kiblədən Beypül-Məqnistən çeydirdilər kəbə edərək, dönüdürlər. Kəbə edərək. Sonra, sıratı müstəqin deyildikdə, işte, bu ayəd Bu bu kəlməni Fatih surəsində izah etmişdik. İslam dini nəzərdə tutulur. Məs İslam dini nəzərdə Sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Və kəzəlik cəalnəkum ümmətan vəsatan li-təkunū şəhədā'a 'alən-nasi və yakūna ar-rasūlu 'alaykum şəhîdā. Vəmə cəalnəl-qibləta alləti kuntə 'əleyhā illə li-na'lamə men yəttəbi'u ar-rasūla min men yənqəlibu 'alə Beləliklə, biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara, onlara dinin tam təbliğ olunduğuna şahid olasınız. Allahın göndərdiyi elçi də sizə şahid olsun. Allah s.a.q. doğrudan da bunu qiyamət günü gerçəyə, həqiqətə çevirəcəkdir. İnsanlar gələcək Nuh a.s. yanına, və deyəcəklər ki daha doğrusu Nuh a.s.la bircə olan ümməti, zamanı gələcəklər Allah s.a.nin hücuruna və Nuh a.s. deyəcək ki ey Rəbbim, sənin hücurundayıq sənin əmrinə mümtəzirik və Allah s.a. deyəcək ki o ümmətə Nuh a.s.m.ə müraciət edib deyəcək ki, onlara sənə əmr etdiyimi, təbliğ etdimmi Muğaləyə salam deyəcəyiz. Bəli, ərəb. Sənin mənə bu onlara təbliğ etdim. Və həmin ümmətə deyəcək ki, bu sizə təbliğ etdi mi? Onlar deyəcəklər ki, xeyr. Bizə heç bir qorxudan təbliğ edən gəlməmişdir. İnkar edəcəklər. Subhanəllah. Əlbəttə kafirlər müşriklər elə qiyamət gününü də yalançı olaraq və deyiləcək ki, kim şahid ola bilər? ki Nuh aleyhisselam onlara təbliğ etdi və Məhəmməd sallallahu onun ümməti şahidlik edəyədlər. Şahidlik edəcəklər həqiqətən Nuh aleyhisselam onlara təbliğ etdi. Məhəmməd sallallahu əleyhi ümmətindən soruşulduqda onlar deyəcəklər, "Bəli, Nuh aleyhisselam onlara təbliğ etdi." Onlara deyəcək ki, "Sizə kim şahiddir?" Və onlara da Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm şahidlik edəcək. Və Məhəmməd sallallahu həm öz ümmətinə, həm də özündən əvvəlç ümmətlərə şahid olması onun fəzlilətli, ən hürmətli peyxəmbər olmasına dəlildir. Allah subələ hayələrin birində deyir ki, فəkeyfəycə cənnə min kulli ümmətin bişəhidin və cənnə bikə alə həvlayıq şəhidən. Hər bir ümmətdən bir şahid gətirdiyimiz gün, səni də onlara şahid gətirecəyimiz gün, sənin halın necə olacaq? Yəni, necə də Hamısından iskinin olacaqsan. Orta ümmət etdik ki, onlara şahid olasınız. Orta ümmət dedikdə, de, Allah s.w. burada ədalətli ümmət qəhs edir. Çünki müsəlmanların hamısı orta deyil. Müsəlmanlar arasında elə ifrat edənlər və həddindən artıq səhlənkar olanlar, təfrik edənlər vardır. Həddindən artıq şirdənlər və yaxud həddindən artıq səhlənkar yanaşanlar vardır. Məsələn, əlli qədiyalarının xilafəri dövründə ona həddindən artıq onu uzaq tutanlar Allah deyirdilər və ona həqarətlə baxanlar, alçısaq sayanlar şafir adlandırırlar. Xabar istəyir, bir xabar izləri idi, Allah deyənlər. Hər ikisini Allah ondan razı olsun, axıra qədər, axırıncısına qədər məhvilədi. Bir ki, nüsxa qalmaq şərtidir də. Onlar da qasıb getdilər. Sonra ayədə Allah Ələdə deyir ki, biz sənin əvvəl üst tuttuğun qibləni ancaq ona görə qiblə təyin etdik ki, elçinin, yəni Peyqəmbər s. Mardınca gedəni sənə tabi olanları geriyə üst çevirənlərdən yəni haqqdan üz döndərənlərdən ayır dedək. Savab qazananlar və əzabı düçar olanlar, təfsir budur. Aşk yara çıxsın, yüza çıxsın. Bilinsin ki, kim doğrudan da Allah üçün ibadət edirdi, kim isə bu həmən o fitnə baş verdiyi zaman, yəni imtihan olunduqları zaman, o mənada fitnə, imtihan olunduqları zaman o imtihandan yaxşı çıxmadılar. Bu Allahın doğru yola yönətdiyi kimsələrdən başqasına əlbəttə ağır gəlir. Yəni, o qiblədən dönmək, iman gətirənlərdən başqasına əlbəttə ağır gəlir. Beytülmətlisə tərəf Qıldığımız namazları isə Allah ta'ala puç etməz. Yəni, bu ayə nazi olduğu vaxt səhabələrdən da izləyərdik ki, bizim qardaşlarımız var idi ki, o vaxt beytülməzlisə dərəf namaz qoyurdular, elə də ölüb getdilər. Bəs, onların hala necə olacaq? Allah s.a. deyir ki, onların qıldığı namazı puç etməz. Onlar öz savaqlarını qazanıblar. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətli və rəhəmlədir. Peygamber sallallahu bir gün yanından bir cənazəni gətirib aparır, aparırlar. Və bu cənazə başqadır, bu öyrən şəxsi tərifləməyən. Təriflədikdə Peygamber sallallahu əleyhi deyir ki, vacibdir. Sonra başqa bir cənazəni aparırlar, bunu da çox pisləyirlər. Beləcə nə şal yayan insan olub, nə pis insan olub, nə mam və s. Rəsulullah sallallahu deyir ki, vacibdir. Sonra bunun səbəbini soruşurlar. Deyil bir, ki, birincisini təriflədilər və, dedim ki, cənnət ona vacibdir, yəni cənnət əhlindəndir. İkincisini təriflədik, e, pislədilər, dedim ki, o da cəhənnəm əhlindəndir. Sonra Ömər ibn Xattab, radiyalarını, sülatacı dövründə həmin o cürlə bir hadisə baş verir. Ömər ibn Xattab, deyil ki, vacibət, hər iki halda. Ondan bunun səbəbini soruşurlar. Səbəbi izah edərkən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə etmişdir. Demir ki, mən qətiyyətlə deyirəm ki, bu cənnət əhlindəndir, o da cəhannam əhlindən. Deyir ki, "Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə etdi, deyə mən də belə etdi." Allah təala şəfqətli və rəhimli olması barədə Peyğəmbər sallallahu çox gözəl bir hədisi var. Demək, bir qadın uşağını itirir. Bu baş verir axtarmağa. Axtarır, axtarır, tapanda onu qucağlayıb bağrına basır. Bəh, bəh, qucağlayır. Peygamber salsələm o qadını görür, sahabələrə onu göstərir, der ki, baxın, görün, bu qadın o balasını necə çox istəyir. Heç o da öz balasını oda atarmı? Əlbəttə ki, yox. O öz balasını oda atarmı? Əlbəttə yox. Allah tala isə öz bəndələrini, o qadını öz evladını sevdiyinə də daha artıq Nəhəbət nə sevir. Heç istəyirmi ki, bəndələrinə oda atsın. Bəndələri özləri özünü oda çırpır. Peygəmbər sallalləm Qariə surəsindəki ayəni izah edərsən, yauməizin kel fəraşın nuxus ayəsini. Onlar o pərvanələr tək ətrafa səpələnəcək. İzah edərkən deyir ki, mənim misalım udun kənarında oturan bir kimsənin misalına bənzəyir ki, od kənarında oturub, ora düşən o kəpənələri, fərvanələri oddan uzaqlaşdırmağa çalışır. Nə qədər çalışırsa da, onlar yenə özlərini oda çırpır. Çırpır, çırpır, öldür Eləcə də, mən bu ümməti nə qədər bu oddan kənara çəkirəmsə, bu oda düşməsinlər. Onlar yenə özlərini bu oda atırlar. Yenə bu özlərini bu oda atırlar. Sonra Allah s.w. bu ayədə deyir ki, onların imanını puç etməz. Ayənin mənası namaz deməkdir. namazlarını puç etməz. Hədis bunu izah etdi. Və təfsirdə də gəlir ki, Allah s.w. imanlarını puç etməz deməkdə, namazlarını, qıldıqları namazı puç etməz deməkdir. Və Şovqan-ı Rahimə Allah deyir ki, Allah s.w. bu ayədə namazı Ona görə iman adlandırdı ki, namaz niyyətdən, əməldən və bir də sözlərdən ibarət bir ibadətdir. İman da kamil olması üçün qəlbən təsdiq, dil ilə və əməllə yerinə yetirmək lazımdır ki, iman kamil olsun. Ona görə Allah s.a. namazı iman adlandırdı. Sonra Şəfqətli və rəhimli dedikdə de, yenə Şauqan Rəhiməhullah verir ki, şəfqət rəhimləndən daha qat-qat üstündür. Raufun, Rahim. Rauf Rəhimdir, lakin daha çox rəhimlidir. Daha üstün, daha artıq rəhimli deməkdir. Nə üçün Allah Subhanahu Taala qibləni buğur dəyişdirdi? Peyğəmbər sallallahu öz istəyinə görə. Rasulullah sallallahu əleyhi namaz qılar ki, يزن <تصفيق> ييات الله سبحانه وتعالى ona özüne has kibleta ayetsin. Kavdur قد نرى Teala وجهك في السماء etti. Kad virate kalu vechike fis sama. Felan veliyenke kibleten tarbah. Fa veli vechike şatra'l mescid İnn allazina utul kitabu la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa ma Allahu bi-ghafilin amma ya'malun Biz sənin üzünün dafələrlə semaya tərəf çevirdiyini görürük və biz səni razı qalacağın qibləyə tərəf mütləq çevirəcəyik. Sənin üzünü o qibləyə tərəf mütləq çevirəcəyik. İndisə artıq əmr edirik çevir. İndi isə sən üzünü Məskibül Hərama çevir. E misalim onlar, olursunuzsa olun, namaz qıldıqda yüzünüzü ona tərəf, yəni Kəbəyə tərəf çevirin. Şübhəsiz ki, kitab verilənlər bunun özlərinin Rədbi tərəfindən haqq olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən qafil deyil, deyilir. Allah Ələ bu ayədə şətr sözü istifadə edir. Şətr al Şətr istiqamət, nahiyyə deməkdir. Lakin Həmçinin də bu ayənin təfsirində bu hədisi gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu və səlləm deyir ki, "Ət-tahara tub irvayətdə gəlir, əl-vudu şətrül iman." Təmizlik və imanın yarısıdır. Baxın, bir rəvayət digər rəvayəti necə açıqlayır. Kəçə təmizlik desəydi, şafrlər də təmizlənər. Onlar üçün imanın yarısı olmazdır. Burada məs ibadət məqsədi ilə Allah üçün olan təmizlik qəsd edilir. Həmçinin də qüsün, imanın yarısıdır. Elbudu uşət və iman. İbn Abbas, Rabiyyallahu anhına deyir ki, bizə Kəbənin ətrafında təvax etmək əmr olunmuşdur. Kəbənin içində daxil olmaq əmr edilməmişdir. O, vacib deyil. Kim istəsə içində girib baxa bilər. Müstəhəbdir. Amma bizə əmr edilən Kəbənin ətrafında təvax etməkdir. Sonra Ata ibn Əbi Rabah Rahimahullah Deyir ki Mənə Hüsəm Əbin Zeyd xəbər verdi Rabayət elədi ki Rasulullah s.s. Kəbənin içində daxil oldu Və onun hər tərəfinə Yaxınlaşıq Dörd tərəfinə də Hər bir tərəfinə yaxınlaşıq Dua etdi Və içində namaz qılmadı Bayra çıxdı Bayra çıxdıqdan sonra isə İki rəhkət ona tərəf, yəni qibləyə tərəf namaz qıldır. Bu, onu göstərir ki, Kəbənin nə içində, nə də üstündə namaz qılmaq olmaz. Yəni Ələm Əsələm orada namaz qılmayıb. Kəbədən aralanıb, onun istiqamətində namaz qılmaq vacibdir, lazımdır. Sonra Allah Əsələ deyir ki, وَاَلَاِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُتُرْ كِتَابُ بِكُلِّ اَيَتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكَ بَاتْ وَلَئِن تَبِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْضَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Bu yenə də əvvəlki ayələrdəki kimi bir ayədir. Beləntar da en-Nəhru və en-Sərahatə təbiə o oxşar bir ayədir. Məna baxımından deyilir. kitab verilənlərə hər cür dəlil də Yəni, istənilən cüzdəyə gətsə, onlar sənin qiblənə üst tutmazlar. 14 əsirdir, Allahın bu dediyi təsdiq olunub. Bundan sonra da təsdiq olunacaq. Onlara necə cəlil gətirsən də, onlar o qibləyə üst tutmazlar. Sən də onların qibləsinə üst tutan deyilsən. Bir şey Onlar səndən razı qalmazlar. Onlar sənin qiblənə üst tutmazlar. Sən də onlardan razı qalan deyilsən, sən də onların qibləsinə... Üst tutan deyilsən. Nəyə ki, səndən? Onların bəziləri digərlərinin qibləsindən üst tutan deyirlər. Heç onları caralarında bir-biri ilə yola getmirlər. Əgər elmdən, yəni vəhiydən sənə gələnin ardınca, yəni bu vəhiy sənə gəldikdən sonra, əqqətənə bəlli olduqdan sonra, onların istəklərinə tabi olsan, onda səndə zalımlardan olacaqsın. Hal-hazır ki, dövrdən nə çox zalimlar var haqqı bildikdən sonra müxtəlif donlar yerindirməkdə, müxtəlif adlar qoşmaqla haqqdan yayınır ki, məsləhətdir. Və bu, Məhəmməd Sallisəlləmə hədə qorxudur. Təhdid deyilir buna, xəbərdarlıq. Əgər bu, Məhəmməd Sallisəlləmə bir xəbərdarlıqdırsa, onda bəs bizə necə? Biz görür necə qorxmalıyıq ki, Məhəmməd Sallisəlləm Bələ bir əməl etseydi, zalimlərdən olardı. Onda biz biz nizə? Elbəttə ki biz de zalimlərdən və onunla da pis olardı. Sonra Allah təala dəyir ki, əlləzīnə ətəynəhumu kitəbə yərifunəhu kəmə yərifunə əbnəəhu və Fə inə fəriqəm minhüm və yəqtumunəl haqqə və hum yəramın. Kitab verilənlər onu öz oğlanlarını tanı tanıdıkları kimi tanıyırlar. Onu dedikdə, burada bir təfsirdə gəlir ki, Kəbəni, çünki əvvəlki ayələrdə Kəbədən söhbət gedirdi. Kəbənin qiblə olduğunu öz oğlanlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Bir, də, bir təfsirdə də gəlir ki, Məhəmməd s.ə.v. öz oğlanlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də onlardan bir dəstə hamısı deyil, bir dəstəsi. Haqqı bilə-bilə gizlədirlər. Haqqı bilə-bilə Yəni Kəbənin doğrudan da olduğunu Ora üst tutmağı haqq olduğunu, Məhməd səv Allahın göndərdiyi Peyğəmbər və elçisi olduğunu bilirlər. Və bilə-bilə də bunu cizlədirlər. Allah əsəbələ də Məhməd s.ə.v-ə yorun nədir? Əl-həqq min Rabbikə fələ təkunən nə minəl Haqq sənin Rəbbin tərəfindəndir. Rəbbindəndir. Elə isə, şübhə edənlərdən olma. Azacıq da şüphe etsən, bir faiz belə azacıq şüphe etsən, dindən çıxmış olursan. Mürtəd də olursan. Əgər desən ki, bu ayə deyəsən, heç Allahın kəlamına oxşamır. Vallahi ki, mürtəd də olursan. Bilə-bilə ona şüphe etsən, mürtəd olursan. 100 faizli inanmaq lazımdır ki, Allah subhanı tealənin ayələri haqdır. Allah göndərdiyi əqibiyyətdən haqdır. Sonra Allah Taala buyurur: "Və kullun vejhatun <versucht> huwa muvelliha. Fastebiqul kheyrat." Əynəma təkunsüz yəti bikumullahu cəmiən, innallaha la kulli şeyin qadir. Hər kəsin öz tuttuğu bir sənti, qibləsi vardır. Allah Taala demədir ki, o qiblə haqdır. Demə hər kəsin öz sənti, öz qibləsi vardır. Hər kəs öz istədiyi istiqamətə yönənir. Kitabda i̇şte, hərinin öz tuttuğu istiqamətə müşriklər günəşə tərəf, aya tərəf, uluza tərəf, və s.ə. tərəf, oda tərəf. Hər kəsən istiqaməti var. Amma bu istiqamətlərdən yalnız Allahın istiqamətləndirdiyi istiqamət haqdır. Qodur ki, Allah s.ə.vələ edir ki, yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Yəni, əvvəlcə, beytul məqdizə tərəf namaz kılmaqda bir-birimizi bir keçməyə necə çalışırdınızsa, İndi də Kəbəyə tərəf namaz qılmaqda bir-birinizi keçməyə elə, çalışın. Bir-biriniz aranızda namaz qılmaqda bir-birinizi ötməyə çalışın. Çoxlu-çoxlu çoxlu namaz qılın. Harada olursunuzsa olun, fikir verin. İstəyirsən torpa, ölüb torpağa bastırılasan, istəyirsən yanıb kül olasan, dənizdə batasan, nə olursan o hiyamət günü Allah sizin hamınızı gətirəcəkdir, bir yerə toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şəyə qadirdir. O kişi ki, çoxlu günahlar edir. Öləndə yolladlarına vəsiyyət edir ki, vəsiyyət edir. edir ki, mən öləndə məni yandırarsınız və külümü hər tərəfə yayarsınız ki, Allah məni yıqa bilməsin, yəni tapa bilməsin. Allah subhanətə alə onu yenidən yığır. Yəni dirildir. Dirildəndən sonra da deyir ki, Sən niyə belə etdin? İnamırdın ki, mən səni yenidən deliləcək hə? fikir verir. Demir ki, inamırdın. Onun əqidəsinin doğru olduğuna işarə edir. Deyir ki, mən sənin əqabından qorxurdum. Bana görə belə etdim ki, əzabın mənə yetişməsin. Əzabından qorxduğuna görə fikir verin, haçı qaydan küfür edə etdiyi. Lakin əzabından qorxduğuna görə, bunu öz iştihabi ilə etdiyinə görə, Allah s.a. onu bağışlayır həc nərarədir bir dənə Allah qorxusuna görə fikirləyirsiz bir dənə Allah qorxusuna görə sonra Allah Subhanahu taala deyir ki və min heythu xarajta fawalli wajhaka şatr al-mescid al-haram əbə şay o üzünü məscidül hərəma tərəf tut və inəhu lal haqq min rabbik ayətən nusənə haqdır həqiqətdir və məllahu biqəhlən ammə Allah sizin fikirlərinizdən, etdiyiniz əməllərdən qafil deyil. Sonra bir daha təkrarlayırıq. "Və min haysu kharajta fawalli wajhaka şatrəl-Məscidil-Haram." İbn Ömər rəziyallahu anhu, yəni səhni müstədarəvət yerində, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və arxası Kəbəyə qədər, üzü Mədinəyə qədər minin üzərində gələrkən sünnə namazı qılardı. Yəni nafilə əlavə namaz qılardı. O namaz qılarkən bu, bu ayə nazil oldu. Bu ayədə də Allah Subhanahu Taala nə deyir? "Və haysəmə kuntum fa wallu wujūhakum şəkrəhu le allə yekuna lin-nasi fə la takşəhûm wakhşûnî vel utîm minni ni'məte əleykum namaz qıldırsa üzünü məskil-ül-həramə tərəf çevirir. İnsanların sizə qarşı heç bir dəlili olmasın. Deləyirin ki, insanların sizə qarşı heç bir dəlili olmasın. Onlardan zülm edənlər istisnadır. Çünki haqqısızlar elə hey irad tutmaqdadırlar. Yəni, elə davamiyyətli şəkildə irad tutacaqlar. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun ki, məndə sizə olan mühəmətimi tamamlayın və bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. Burada onlardan qorxmayın dedikdə kitab əhli nüfriklər münafiqlər qəsd edilir. Allah-u Teala deyədik sizə olan nimətimi tamamlayın. Bu, başqa bir ayə ilə izah edilir. Allah-u Teala Mayda surəsinin 3-cü ayəsində deyək ki, Əliyovma əkməntü ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi tamamladım, kamil etdim və həmçinin sizə olan nimətimi də tamamladım. Yəni, din artıq tam şəkildə SİZE GELİP ÇATTI SONRA ALLAH DİĞİR KƏMƏ ƏRSƏLNA FİKUM RASULEN MİNKUM YATLU ALEYKUM AYYATINA VE YÜZEKKİKUM VE YÜELLİMUKUM LKİTƏBƏ VAL HİTMƏ VE YÜELLİMUKUM MƏ tə LƏM TAKUNU TAĞLAMAN Bu bir evvəldəki ayə kimiydi? Fiyir edəcədə sizə öz əlçərinizdən ayələrimizi size okuyan Sizi pis əməllerden temizleyən Size kitabı və hikməti, yani sünnəni öyredən Həmsinin bilməliklərinizi də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Yəni, Məhəmməd s.ə.v. Bu, o İbrahim ə.səlamın duasıdır ki, həqiqətə çevirildi. Allah s.ə.v. onun duasını qəbul etdi və belə bir elçinin peyğəmbəri bütün və göndərdi. Çünki başqa bir ayədə Allah-u əmr edir ki, Qul inni Rasulullah iləykum cəmi ənəm. sizin hamınıza göndərilən elçiyim. insanlara və cinlərə göndərilən əczi. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm miRci məl 2 bəşərə, bəşəriyyətə, elə səqaləyə, yəni insanlara və cinlərə göndərilmişəm. Sonra Allah Taala bir fəs quruni əzkurkum məşkuruli və la təkurun. Məni yad etdik, mən də sizi yad etdim. Və mənə şükr və mənə qarşı nankur, kafir olmayan. Bir ayədə gəlir ki, Nəsullahə tə nəsi Onlar Allahı unuttular. Allah da onları unuttu Yarddan çıxartı tamamilə. Nəzarətdən kənar qoymadı. Yarddan çıxartı, yəni onlardan üz döndərdir. Başqa bir ayədə deyənə bu ayəni izah edən dir ki, ləyin şəkərtum lə əzidən ləkun. Maləyin qəfərtum innazə biləşədiyidir. Əgər şükür etsəniz, sizə Allah'ın niqmətimi artıralaq. Şükür etsəniz, nankör olsanız, əzabım sizə qarşı çox şiddətli olacaqdır. V Bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən daim zenni, e, mənim qulumun mənə qarşı olan zənnindəyəm. Yəni, mənə qarşı necə zənn edir, mənə necə sevir, mənə necə yad edirsə, o qədər də mən ona yaxın oluram. O qədər də mən onunla Nə vaxt məni yad edirsə, mən də onu yad edirəm. Öz nəfsində məni yad edirsə, mən də özümdə onu yad edirəm. Yanımda olanların yanında yad edirəm. Öz məclisində məni yad edirsə, o məclisdən daha xeyirli məclisdə, yəni mələklərin yanında onu yad edirəm. Mənə qarşı bir qarış yaxınlaşırsa, mən ona qarşı bir dirsək yaxınlaşıram. Bir dirsək yaxınlaşarsa, mən ona bir qulaq yaxınlaşıram. Və mənə qarşı, mənə tərəf bir yerə gəlirsə, mən ona tərəf yüngürərək gedirəm. Sonra başqa bir hadisdə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, o cəmaat ki, bir yerdə oturub Allahı yad edir, Allah əmr edir, dövrəyə alır və necə dövrəyə alacağını indi başqa bir hədis izah edəcəyik necə dövrəyə alır onlara hər tərəfdən və onlara Allah tərəfindən bir sükunət əminəmanlıq, sakitliyi nazil olur Allahın rəhməti onları bürüyür Allah onları bağışlayır və Allah öz yanındakıların yəni mələklərin yanında onları yad edir həmin o cəmatı o insanlar ki Allahı yad edir Allah da onları yad edir Yaqanlar salam verir ki, uca Allahın yer üzünü gəzib dolaşan mələkləri vardır ki, Allah xatırlanan məclisləri axtarırlar. Elə ki belə bir məclis tapırlar, orada oturur, qanadlarını bir-birinə söykəməklə məclisi əhatə edirlər, əhatəyə alırlar. Beləcə onlar onlar, yəni o qanadlarla dünya səmasına qədər olan aranı doldururlar. Yerdən dünya samasına qədər tam onları əhatə edirlər. Məclis sona yetişdikdən sonra isə dağılışıb göyə qalxırlar. O vaxt mələklərin halından xəbərdar olan Allah, Oğucu Allah onlardan sorusuz deyir ki, həradan gəlirsiniz? Mələklər deyir, cavab görür ki, sənin yer üzündəki qullarının yanından gəlirik. Onlar sənin şəhəninə təriflər deyir, səni uzaq sur, səndən başqa məbudun olmadığını təsdiqləyir, sənə həm səna edir və səndən istəyirlər. Allah soruşur, onlar məndən nə istəyirlər? Mələşlər deyir, onlar səndən cənnətini istəyirlər. Allah-ı Allah deyir, nə onlar mənim cənnətimi görüblər? Mələşlər deyir, xeyr, ey rəbdimiz, Allah deyir, bəs cənnətimi görsəydilər necə? Yəni, görsəydilər, nə qədər ibadət edərlər ki, nə qədər yaxşılıqlar edərlər ki, o cənnətə düşsünlər. Onlar deyir, onlar sənə sığınırlar. Allah s.ə. deyir, onlar nədən mənə sığınırlar? Mələklər deyir ki, sənin cəhənnəm odunlar, ey Rəbbimiz, cəhənnəm odunlar. Allah deyir, məyər onlar mənim odumu görüblərmi? Cəhənnəm odunu. Görüblərmi? Mələklər deyir, xeyir. Yəni, görməyiblər. Allah deyir, bəs mənim odumu görsələyiblər necə? Görsəyiblər, nə qədər o günah işlərdən çəkinərdilər? Allaha dua edərdilər ki, o odudan onları qorusun. Mələklər deyir, onlar səndən bağışlanma diləyirlər. Elə ki, bunu deyirlər, Allah s.ə. onlara deyir ki, mən onları bağışladım. Bir rəvaytdə də gəlir ki, şahid olun ki, mən onları bağışladım. Onlara istədiklərini verdim və çəkindikləri, yəni sığındıqları şeydən onlara sığınacaq verdim. Mənəsəl deyir ki, eylədməz, onların arasında filan günahkar var ki, onların yanından ötüb kesildi və bir müddət orada dayanmaq qərarına gəldi. Allah s.ə. deyir ki, onu da bağışlayıram. Onlar elə bir cəmaatdır ki, onlarla oturub duranlar bədbəxt olmazlar. Onlarla oturub duranlar doğrudan da, subhanallah, bədbəxt olmazlar. Sonra, şükür etməyə gəlində, təşəd ilə şükür etmək, şükür sahəm var. Onu əməllə də yerinə getirmək, göstərmək lazımdır. Və ən gözəl şükür nədir? Peyğəmbər sallallahu sələm deyir ki, Allah kimə Neymət verirsə, kimə xeyir verirsə, xoslayır ki, o neyməti həmin o qulunun bəndəsinin üzərində görsün. Qar dövlətin varsa, ən gözəl geymi, ən gözəl mini, ən gözəl ev al, istifadə elə ki, Allah s.ə. həqiqətən şükr etmiş bəndə hesab olmasan. Sonra Allah s.ə. verir ki, Ya eyyuhəlləzinə əmanu, istəyinu biz sabri və sələh. Bu ayə barəsində əvvəlki dərsdərini danışmışdıq. Eyman gətirənlər səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Səbr edənlərlə. Və iki hədis, bu, bu haqda iki hədis danışaq. Bu iki hədisi deyil edək, bu çox tezəl hədislərdir. Birində Peyğəmbar s.a.v. deyir ki, həqiqətən möminin işləri çox qəribədir, əcaibdir başına bir müsibət gəldikdə səbr edir bu onun üçün xeyirli olur Allah ona bir neymət veririkdə buna şükür edir bu da onun üçün xeyirli olur və bu da mövmündən başqasına nəsib olmur bu ancaq mövmünə nəsib olan neymətdir ki müsibətlərə səbr edir Allahın verdiyi neymətlərə də şükür edir və bu ravayeti də bir dəfə sizə danışmıştım Abdurrahman ibn-Auf ölüm Ona gəldiyi vaxt ürəyə gedir, sonra özünə gəlir. Ürəyə gedir və özünə gəlir, yollaşı, ümmu gülsün, məhsidə gəlir və namaz qılmaqla səbər etməklə Allahdan kömək iləyir. Namaz qılır və səbər etməklə Allahdan kömək iləyir ki, onun hərinə kömək olsun. Ərin müsəlman kimi dünyadan geçsin. Abdurrahman ibn-i radiyallahu, özünə gəlir, və ki, mən özümdən getmişdim mi? Yanındakılar deyir ki, bəli, mən özümdən getmişdim, təadüz deyilsin, mən özümdə deyildim. Mən özümdə olmadığım vaxt iki mələk gəlib mənə apardı. Apardılar və öz özlərini öz aralarında deyilər ki, aparaq bunu daha böyük hakim olan mələyin yanına. əziz əmin adlandırırlar onu. Həm qüdrətli, həm də ki, əmin, yəni, Doğru olan. Və məni gətirdilər başqa bir mələyin yanına. Bu mələk soruşdu ki, bunu hər aparırsınız? Dedilər ki, biz o qüdrətli, o əmin olan mələyin yanına aparırıq ki, bunun barəsində heç O çıxarsın? Onlar həmin o iki mələkə dedi ki, qaytaram bunu. Hələ bunun vaxtı çatmayıb. Bu, o kəslərdəndir ki, baxın, görün, ərəbcə necə deyir, fə inə həyəcə min mən kutibət ləhumu O kezlərdəndir ki, analarının bəhnlərində olduğu vaxt onlara xoşbəxt olmaq artıq qədərinə yazılmışdır. Fəsəyyəmətdə Allahu bihi bəniyyəhu məhşə Allah. Allah s.ə. onun övladlarına nə ne qədər neymətlər verəcəkdir. Və bundan sonra Abdurrahman ibn-i Of hələ bir ayda yaşayır. Bu da kəramət idi. Onun üçün olan bir çaranır. Allah Subhanahu bizim hamımızı Allah'ın dininə düzgün, doğru it itaat ibadet edənlərdən etsin. Subhanak <Gülüyor> Allahumma ve bihamdik eşhedü en